Psalmul 139 Către mai marele gântăreților Un psalm al lui David Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul? Știi când umblu și când mă culc? Ci nu ne ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și-ți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo, mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Dacă voi zice cel puțin întunericul, Mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, Și noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu mai ai țesut în pântecele mamei mele. De laud, Că sunt o factură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale Și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine Când am fost făcut într-un loc tainic, Țesut în chip ciudat, Ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, Ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine. O, Dumnezeule, de-ai ucide pe cel rău. Departați vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre tine în chip neregiuit, îți iau numele ca să mintă ei, vrășmașii tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva ta. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită. Îi privesc ca pe vrășmașii mei, ceea ce mă Dumnezeule și cunoaște inima. Încearcă mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o calerea și dumă pe calea veșniciei